La gimpetal is online. Ara anem a ser aquí i el Benjar encara està aquí, tio. Sí, tron, al final... no l'hem deixat marxar. Me he quedado, me he quedado un ratico más. Perquè estàs a gust. Claro, tío. Aquí al menos tenéis aire acondicionado. <laughs> eh, amb... Porque en la calle venga una chapa. Per cert, com has vingut fins aquí? Jo Sí, clar, estic parlant amb tu. He en mi buga del metal. ¿I t'ha aire acondicionat, al buga? No, claro, bajar la ventanilla… <ríe> y... Acondicionado, Acondicionado al ben que vagi. A sobre, la, la, la finestreta deu ser de les manuals, no tens… Hombre, leva. <ríe> Pero da igual, ya tengo ahí una fuerza de las pajas, sabes que a mí no me importa. No, no, está bé, això, está bé. Claro. I veig que has tornat a agafar la guitarra. Sí, Trump, porque no me quería ir, porque yo estoy convencido que… Porque de molts no hay. No, porque los siguientes de Kali Metal tienen que estar preguntándose cómo puede ser que Benjar esté entendiendo lo que dicen Marc y arianna ¿Si hablar en catalán? Bueno, pero es que aquí aquí todos son bilingües. Bueno, porque Benhard don sur. Yo salí de una tenéis. lata de foie industrial, pava. Bueno, eso ya lo sabía, pero... <risa> <risa> pero que he estallado una de foie industrial, don Pero no lo tengo muy claro, la verdad. <risa> <risa> el tema es que yo aprendí catalán hace muy poco. Y porque yo pensaba que era lengua para primates, ¿sabes? Para pa tontacos, tío. O sea, yo creía que el catalán era lo menos heavy del mundo. Homá... <risa> Yo me lo pensaba, yo lo pensaba de verdad, yo pensaba, digo, va a ser heavy el catalán. ¡Oh ahí está Entroid que. Pues claro, después descubrí descubrir ¿Ah descubrí los Sargon, los Rosa Luxemburg, tío, agrupados ahí de de rock durillo, dije, hombre, pues no es tampoco heavy. Pero veus? claro, yo pensaba, imagínate ahí dos payeses, berenen, su minem al tras, suuela la guitarra. Eh? sí, sí, sí, claro, digo, ¿qué va a hacer eso, tío? Eso no es heavy ni nada. Pero descubrí que tenéis unos insultos que son pa cagarse. Ah, veus, veus? Són muy heavy. Per, per això vas, vas adentrar-te al català, no? Claro, Perquè es, un idioma es comença aprenent els insults. Exacto, a mi me vino un pa y me dijo Es como la boira, Galifardeo. I jo, em ¡Ah! empecé a partir. però después llegué a casa y dije Galif Galif Galifardeo, tío. M'ha llamado Galifardeo. Si t'arriba a dir cap de porc i ha, te cagas. Pero es de Kuanian, tío, ¿sabes? O sea, yo no me quedé ahí rayao. Y yo, hola, papo, ¿pero esto que será? Suena, suena heavy, al, pero al final. O sea, primero piensas que no, pero luego es que sí. <risa> y, y tuve que hacer un tema, tío, para pa hablar de esto, ¿sabes? De lo heavy que es el catalán y sus insultos. ¿Sí? Sí, me voy a iría con este, porque he llegado con una yeguaga que me está pidiendo tronche me ha mandado un mensaje. Tío, mira, pone, venga tío, tengo un tsunami entre las piernas. Como no te vengas, tío, voy a ir hasta la radio haciendo el caracol. Y yo, bueno, pues ver, sí, no será no. cuestión de que os deje el parque hecho una no niega. Cal, no, cal, no, hace no falta. Entonces me ir Esperante tocar este Temarcio, que és una versió d'un Temarcio de Rosa Luxemburg, que és una banda que mola. Su mirais. Pandarra tal pixa pins poca solta a xafa guitarras. D'ostraler, porc, burinot, tros de guon i amb nycris desgraciat. Si una mossa t'escalfa l'entrecuix, dona-li botifarra amb seques. I si el seu amant s'està emprenyant, li fots una llesca. Com vol insultar en català, falta el respecte amb la neutre. Cantar a metall pesant, ser una rockster la meva terra lleia perquè los catalans de fis llea yeah, con la elles, saps? Sí, mira, mira. Diues llea, yeah, eh? <risa> Sabat roc eix celebrat, alons som i atruita ximpla. Marfanta meu cagali fardeu, tros de quon i amb ni crisbor sonat. Mel i mato pal pataco, si la mossa busca xarina i si el seu promès no li sembla bé, li fots un gec Com m'ho insultar en català, falta el respecte amb la neutra. Cantar metall pesant, ser una rockstar de la meva terra. Renoi, sóc un dimoni escuat. Yeah, com m'ho insultar en català, falta el respecte amb la neutra o cantar metall pesant. Naroc la meva terra. Vols botifar ramsecues o prefereixes un gec d'hòsties? Sóc el Galifardeu que et fa el salt amb la xicota renoi. Sóc un heroi del mar. ¡Sí! You're right! No bebes que alimenta el gracior! Abans de que marxis, que, que m'ha agradat aquesta, eh? Ah, m'ha agradat. agradat, eh? Però ens vas proposar un tema. I, I yep. ja que som Calimétal, uh -huh. jo no vull que marxis sense escoltar-lo. Bueno, Tron, es que hay una peña que se llama Gigatroner, you know… Però hi havia. Hi havia, hi havia, existían en su tiempo, que éramos muy colegas, tío, Charlie Glamour, i toda esta peña i tal, nos de puta madre. I tenen esta cover, que ellos también cambiaban letras de canciones originales. Veus, i ells van fer CDs, i no els hi va passar res. Ya, tío, pero eren cinco. Yo estoy solo, you know. Bueno, ¿sabes? però et podem acompanyar. Lo tens més fàcil, lo tens fàcil. Aquí decideixes tu només. Claro, tío. Pero, no sé, es que... ¡Me da palo, pavo! <risa> yo encasé aún, pero en cinta, es que me da… En CD me da miedo. Bueno, el caso es que versionaron este tema de los Queen, que son la hostia también, el Freddie Mercury y sus Analystories. Y que… Nada, tío, que mola un huevo en la versión acá esta, tío. Yo no hubiera puesto Viva el Calimocho, yo hubiera hecho Viva el Fuegras, pero que está guapa, tío. Y que yo creo que Gigatroner tiene que ser una banda que tiene que conocerla el peñote del metal también. Claro que sí. Claro y que respetar. Sí. De muchas más. gracias de amar, muchas gracias Diana. nos vamos viendo. Hasta la que, hasta sí. no, qué tema, nos ¿Eh? despedimos. Sí, todo raquan bulge, sin problema. Y vosotros seguidme en el MySpace, en MyPage, no en el Facebook. En el, el MyPage no. podéis ver los bolos y tal, que ya han dicho que tenía un huevo en julio, así que os quiero ver ahí y guacas. Tenéis mi camerino con acceso gratis y decir la contraseña Calimeta, los follol doble. Venga. <risa> right. Que vais a ver. Ya caí, sootra. ¡Ay, no tenéis nunca suficiente caña! ¡Aquí va! El otro día en el barrio con unos colegas nos pillamos unas birras y algunos pitos nos bajamos al río a echar un partido con una garrafa y lo pasamos total. déu nhi eh, aquesta versió que ens ha deixat el Benhard. Però com hem dit, que si marxava ell... Havia de venir, havia algú, de venir més. algú més. I qui tenim amb nosaltres? Doncs el, el Benjamorín. Hola, què tal, Hola, no, què hi? tal, Marc? Ostres, m'he creuat amb el Benjamorín, tio. Sí? Sí, est estava aquí? Sí, ja ha vingut. Ha vingut. Hòstia, tio, i... Es veu que s'anava amb una llégua, ara. Ah, m'ha dit que ve a, les... sí, a la ràdio. Sí, no sé, la, no sé, no sé quin problema tenia amb un cargol o no sé... Sí, sí, a més, la ràdio ja. es rebenta d'entrevistes, no? Us l'ha liat molt o què? Bueno, ha estat bé, ha estat, ha estat sí. Diferent, diferent. Sí, ha estat sí. curiós. Les entrevistes que hem tingut fins al moment, com a mínim diferent. <laughs> segur, segur, sí, sí. ja, ja m'ho crec, ja. Bueno, aquí us el presentem. El, el Benja és companyer de professió. Companyer, companyer, com, sens com, Companyer de professió o... Bueno, si l'hi podem dir, una sí, professió. Sí, se li pot dir professió. Bueno, bueno, professió Compañer de, perquè... de batalles, també, no? Perquè sí. ens el trobem una mica tot arreu. Sí, clar. Bueno, el ell, del metal, ell ja. és, és un dels membres del programa Ovella uh -huh, Roc. Ovella Que, que s'escolta com nosaltres, per mil emissores. Per mil emissores, clar que sí, sí, sí. Mil o més. Mil o més, ara, com a ovella negra rock i emissió de Boca Ràdio estem de vacances, però d'aquí ja a la setmana que ve ja comencem una altra vegada a fotre la licanya, però des de Com Ràdio, ara, aquesta vegada. Això ah, ara del qual, de nivell. Mola un poc més, no? O sigui, sea, està guai. Bueno, nosaltres <laughs> encara no arribem. Aquest Però, <laughs> home, eh, aquest ja hi arribarem. Però, bueno, anem anem fent mica, petits passos. Mica, mica. Mica. mica en mica, sí, home, companys de professió crec que sí que de la professió, tio, perquè nosaltres, tot i que no guanyem un puto euro fins ara amb aquesta feina, ens ho d'una manera molt professional, així Ui, que s'ha de dir professió. Bueno, avui no. <laughs> avui no? Avui, avui, no. És un, avui és un no, dia diferent, el No, perquè és l'últim programa, agafem vacances, i hem dit, per què matar-nos? Per què matar-nos? A més, m'ha patat el disdú, tenia oh, un poqueta eh, cosa a porall... Què li has fet al disdú per aquest peti? Res, res, res. O sigui, jo dintre de lo heavy que pugui ser, sóc molt pacífic. O sea no sé què, no, no l'he cascat, no l'he tirat per les escales, no. per l'alcón. No no no, no, no, no, no. Home, no. El, el seu disc dur amb tot el heavy metal a dins és sagrat. És sagrat i, i s'ha patat, mare de Déu. Ha patat sol. Tens aquí com un tòtem. Sí, sí, sí, i sí, sí, vale, sí, sí, sí. bueno... Estem una mica tristos, bueno, però no passa res. Bueno, espero que recupereu la música, tio. Saps, jo, Marc, doncs t'he de recomanar m'has abans que et compres discos a puta mare. Eh, hi ha molta gent que no ho fa. Hi ha molta gent que no compra discos, tio. I jo crec que... La música original no li passa això, se't pot se patar pot un disco, però no un disco sencer. No, clar. I és una de les avantatges. Clar, però és que jo allà em faig les còpies de, dels originals. No, no. Clar, Per tenir els originals però amb ja, un prestatget per quan el ja, necessiti. Així ja els tinc Exacte. entrats en un lloc de format digital per si em vull fer una compilació. És lo normal, és lo eh? normal. Perquè hi ha molta gent que no compren música original, tio. Jo crec que haurien de fer una crida a los hermanos del metal, que se dejen de tanto Spotify i su padre que comprin discos, tio, que a poc a poc no falta gastar-se molts calés. No, tot evidentment, tot evidentment. Que mola, que mola. Clar, I, tri I triar. Pots trobar, sempre triar. pots triar, trobar coses bé de preu que, que valen la pena. Home, sí, tu te'n sí. vas, tu te vas a, la, a la tenda aquesta francesa, Quina? que comença per F i acaba per NAC. Ah, sí, home, i, que rima ten... con f no? Exacte. Esa. I tens, aquesta, la, aquesta. tens la, la zona verda. Sí. mira, ara mateix, la setmana passada, discs de metàl·lica, 9 euros. No falta anar-te a la FNAC, vull dir, Uai, vas a Carre Tallers també. I a Carre depèn de quines tendes. Revolvers i Pentagrams, Pen -pentagrams i tal. Pentagrams és una tenda que està molt bé. Sí, home, Rubén, un salut ah, Exacte. Ahí, ahí estamos. Sí, sí, clar <laughs> que sí. Que allà no només tenen, bueno, com a totes les tendes de tallers, no només tenen discos, sinó que si us voleu comprar una xupa, si us també, voleu comprar motxilles, samarretes, polseres, muñequeres, collars... De tot. Tenen una mica de tot. De tot, com, jo, com a totes. Jo, tio, la setmana passada vaig anar a la revólver de segona mà i crec que vaig sortir amb 17 discos. I saps quanta pasta m'havia deixat? 60 euros, tio. No, no, si és que... Vull dir la qüestió Ay, és posar-se sí, i buscar. Sí, és buscar, exacte. La o sigui qüestió és anar buscar. Te cuesta más, más dinero el comprar el CD de verge, el posar-hi la portada i tal, que anar-te'l a la comprar original, pràcticament. Doncs ara parlàvem de l'Ovella Negra Rock, uh -huh. que esteu a Boca Ràdio sí. i altres, i altres emissores, però no veu començar a Barcelona. No, l'Ovella eh, Negra Rock va començar fa ja quasi set anys a Punt 6 Ràdio, la ràdio cultural de Reus, la vaig començar jo sol, jo sóc el director, des del primer dia, hasta dia d'avui, està que veig et... <ríe> bueno, que, que, que si segueixes sent el director, en tot cas et fotràs tu fora. Eh? Clar, sí, perquè si no, no sé com ho faran. I vam començar allà fa molts anys, quan jo feia segon debat, tio. I jo, arrel de començar així, amb l'ovella negra a Punt 6 Ràdio, vaig decidir posar-me a fer la carrera de periodisme, que ara ja he acabat, i ja quan... tenim aquí un periodista entre ja nosaltres. Ja un licencial. <ríe> Mira, aquí es deu notar la diferència entre les seves entrevistes a bandes i les nostres Va. entrevistes. Mira, Marc, no. Segur que es nota. No. Una mica, mica s'ha de notar. Algú ja, perquè bueno, nosaltres sempre ho diem, que sempre que fem una entrevista ho diem i de fet alguns entrevistats ens han, els han agradat les nostres entrevistes per això, que nosaltres no som professionals, fem això perquè ens agrada i perquè ens ve de gust i quan li fem una entrevista amb algú pues, li preguntem el que... Tenim curiositat de saber i intentem pues, que s'ho passi el millor possible. Suposo que això a tothom, no? T Tots ho fem. Jo crec que no hi ha gaire diferència. Jo crec que el periodisme no s'estudia a les universitats, ni molt menys, sinó que és que és vocacional i que s'estudia fent. Jo, personalment, eh, considero que a la facultat he après més aviat poc. No diré res perquè no és veritat, però mm, tot aquest temps fent un programa de, de rock i de metal a les ràdios m'ha servit de molt més aprenentatge que no pas que he pogut aprendre a l'aula. Per tant, jo crec que Marc, i no és per tirar-te flores ni nada, però estic convençut que sabràs fer entrevistes bastant més que molta gent que surt de la facultat. Únicament per portar 99 programes i haver-te enfrontat a gent diferent. Que, que és un en... lucro, eh? Tenim aquí en el programa 99. 99, I, i, tio. I tanquem, tanquem temporada allò amb, amb dos convidats, no un, no. Dos, eh? Dos, dos, dos. convidats. No em recordo el meu programa 99, eh? Perquè ara ja en portem Mm. Home, amb 7 anys... 100... 100... Quants en portem, ja? 180 i pico? Ah, no me'n recordo exactament. Quasi el doble que nosaltres. <laughs> però... Va, va ser l'últim programa que vam fer a, a... Ah, no. A partir del 100 van començar a fer dues hores de programa. Mira... Va ser un canvi important per a Ovella Negra Roca, ens, ens vam començar a posar tot més en sèrio i tal, va ser una altra història. Nosaltres em sembla que vam canviar després de la primera temporada, molt bé. perquè sí. ens sembla que portaríem 30 programes, o alguna així, i va ser amb una hora se'n fa curt. És que es feia no, molt no, curt, no tio. No et temps de, de fer res, gairebé. I vam dir, passem a 2 hores... El i, meta el i... merecem a les hores. <laughs> és la Ui, i, i, sí. i, I perquè no em sentim per aquí, eh? No em fem més perquè no em deixen. <laughs> vale, perquè si no... Perquè si em no? <laughs> si deixessin, em perquè faríem sí. més. Jo podria dir que sóc el director de programa, però no de l'emissora. <laughs> ja, bueno. Perquè, bueno, no, si no seria 24 hores, eh? Sí. Sí, seria una d'aquestes. Bueno, estem xerrant, no? Però tu ens proposes algun tema. Sí, ens proposo alguna cançó. Eh, per exemple, podríem escoltar la de Lilith, de Por qué te vas grans amics, també, del Calimétal. Sí, ja ho sé, per això, això l'he triat, perquè Agnes i tal és una amiga en comú. I ho veig d'agrair-ho quan treu un disc d'acústics, tio, perquè ens mola molt portar a bandes a l'estudi, gravar-los en acústic i tal, i és alguna cosa Aquí bonic. ja veus que... És una mica més complicada sí, no? Sí, és una miqueta més petit, això, yeah. i... Desplaçar-se ja fora de Barcelona. Bueno. Quan estàs a Barcelona encara et com sí. que tira més. No? Estàs a la gran ciutat i tal. Aquest programa ja se sap que es fa des de Tiana, poble petitó, a foras de Barcelona. Molt a prop, però ja són molt a foras. Sí, ja L'estudi és molt petitó. Aquí no sé quanta gent podria ai, acabar i ja, tocant. És una mica més complicat. Doncs nosaltres eh, tenim la sort de tenir un estudi una mica més gran i tal, però i vam decidir treure un, un CD on recopilàvem tots els acústics d'Aovella Negra Rock des del programa 1 fins al pues, que estaven a, en aquell moment. I el vam estar repartint, de fet, bueno, no sé si es pot descarregar ara mateix a, a la red, però l'any passat el vam regalar als nostres oients per Nadal i tal, va ser guai. I aquest eh, acústic te'l te poso en primícia, perquè aquest acústic es, es va fer després de l'edició d'aquest CD. És dels nous acústics d'Aovella Negra Rock, que ja n'hem fet uns quants, i aquest el va venir a fer il·lice presentant el seu nou àlbum, al Sal si Puedes. I és una versió inèdita perquè no està gravada en cap àlbum. És una versió La, del tema... la, fan, la fan en directe, perquè la vam per poder escoltar la KGB quan van presentar l'àlbum, que és quan vam entrevistar. Exacte. I, i és, és curiosa. És, és curiosa. guai, és, per regeixos va una sorpresa. És una versió molt xula. Doncs anem a escoltar-la, va. All right. verte pensando en ti en mi reloj todas las horas que pasar por qué te vas todas las promesas de mi amor se irán contigo no vivirás no vivirás a la estación, choraré igual que un niño porque te vas las promesas de mi amor se irán contigo no olvides no olvides junto a la estación lloraré igual cada un niño porque te vas porque te vas Va tot un luxe, eh, tenir-los a l'estudi. Va quedar maca. De maca, maca, de maca. Ah! Això som nosaltres, òbviament. Ens <ríe> <Us> va emocionar. <ríe> també som on va pilota, com nosaltres, moltes sí, vegades. Sí, sí, eh? bueno, quasi sempre. <ríe> <ríe> I jo encara flipo una mica, perquè ara tot això ho portarem a la com, saps? <ríe> tota aquesta bogeria, que és l'ovella negra rock que eh, abans li l'altre dia vaig desescoltant un, un tros, també, per, per veure una mica com era... I el programa comença sent una espècie d'esquizofrènia, sí. així... Comencem amb una taula rodona, els programes, i de fet a la Compte també farem, una taula rodona perquè Ovella Negra Rock eh, en té a mi com a director i després té quatre responsables, un de cada secció, un especialista en cada gènere. L'especialista de Heavy Rock, el de Rock Alternatiu, el de Metal Extrem i el de Rock Nacional, són en Gerardo, el Richie, l'Uri i el Víctor... I comencem el programa tots junts amb una taula rodona de, de 5 persones on parlem de l'actualitat de, del món del rock i del metal a través del nostre Twitter perquè el Twitter és una eina que fem servir molt a Ovella Negra Rock i que porta actualitat d'ultimíssima hora, i cadascú de nosaltres ve amb les seves notícies ultra fresques i clar, tots tenim moltes ganes de dir-les, i és com, oh, sí, ha passat esto, però, guà, també ha passat esto i tal, tal, i clar, és un, és un moment del programa, just al començament, amb molta energia. Després la cosa ja relaxa, però ens agrada molt el tema del, del Twitter i llancem moltíssima informació. Si algú de vosaltres vol veure el nostre Twitter, i teu Twitter, i ens vol agregar, és twitter.com barra ovellanagraroc Bona, després parlarem del Twitter perquè jo m'agradaria però no tinc ni puta idea És una eina molt senzilla M'han dit que és millor que el Facebook és dit. una eina bastant diferent Com, el Facebook. No sé si serà millor no? que el clar, Facebook que... Eh? Són, perquè... Són titulars de notícies bàsicament el que es llança allà tot el dia però clar, és contacte directe amb bandes amb discogràfiques, amb mitjans de comunicació que contínuament van llançant informació i és a primera mà i tu tens accés i, i està molt bé. Sembla una eina molt, molt adequada. De fet, ho en el Grà Rock té Twitter, però Benhard també té Twitter, que jo lo tengo agregado. Que tu tens allà, eh? eh? I bueno, ell només diu tonteries. Però tu fa amec. Bueno, com a está mínim, bueno. et una mica amb ell. Sí, sí, està bueno, bé. I han desconnectat una hora i pica amb ell. O sigui sí, que... Déu n'hi ha, <laughs> o no, veia sobredosis Bueno, però està bé portar gent així, de tant en tant, i sí. eh? que fot el burrico sí. per divertit, aquí. Eh? És divertit, és divertit. I jo et volia preguntar alguna cosa, i ara se del cap. Uh, per tant, doncs, anem a escoltar, anem a escoltar alguna cosa Va, què vols escoltar? Doncs, eh, si vols podries posar Viscar per aquí tens uh, Un tema de sargon Bueno, parlem de sargon Ah, parlem de sargon Vols que posem sargon? Però sí, m'ha per... entrat una mica la melangia Sí, perquè hem de dir que aquí el, el Benja Va estar dins de sí, la banda Sí, jo, jo vaig estar com a cantant substituint a Uri Nieto. Nieto va abandonar la banda perquè era cantant guitarra des de los orígenes de los tiempos de Sargon i va haver abandonat la banda perquè estava als Estats Units eh, pues allà estudiant amb una beca de la parra i tal i bueno, doncs Que eh, segur que es devia trobar el Ben Hart allà, Segur, o... segur, jo crec que és fan incondicional I clar, pues era una oportunitat superguapa per ell i va decidir abandonar la banda i, i anar-se'n als Estats Units i Sargon va fer una recerca de cantant de cantant i de guitarrista i vaig entrar jo eh, i Miki Vega a la guitarra i vam estar així durant uns quants mesos des de vam estar més a mig any però al gener vam decidir que Sargon devia abandonar aquest món del metall en català i passar millor vida i es va dissoldre no va haver-hi cap problema entre membres, no, no, no o sigui, va, ser va ser simplement que... No jo... va ser problema entre membres, va ser que refer un grup, perquè en realitat és refer-lo, perquè només quedava, de, de la formació que va gravar aquest àlbum, el Vida, el que escoltarem d'aquí a moment, només quedava la secció rítmica, només quedava el baix i la bateria, perquè l'altra guitarra també de marxar eh, després de la gravació i de la, ja la, la gira de presentació ja la va fer l'Albert Comerma i clar, refer una banda directament des de la base rítmica amb nou cantant amb els dos nous guitarres i tal era un ah, és complicat amb 10 anys de trajectòria era complicat, era un fardo molt pesant i, i vam pensar que potser bo, Sargon ja estava bé com havia quedat de memòria i tal, i que era era xungo, i també era Chungo pel fet de que Vida, jo crec que és un és un disc que jo el trobo molt bo jo trobo que és els millors alguns de metal que ha sortit a Catalunya a nivell de, de heavy en català, quan a qualitat va ser masteritzat als Estats Units jo considero que és molt bon, un molt bon treball i no s'ha vist recompensat eh, en el sentit que no ha tingut el ressò que que, que que creiem que hauria haver tingut i que i els mitjans tampoc li han fet el cas que se li podia haver fet i tot això crema molt perquè s'han invertit mm. molts calers i molta il·lusió i mai ja es recuperen. I és com, un altre cop hem de passar per aquí, un altre cop hem de tornar a fer un disc encara molt i més, encara deixar-nos-hi més pasta i deixar-nos-hi més la pell perquè, total, acabi venent menys que l'anterior, que era més cutre. Mm. I això... Sí, és el trist de... Està cremant a moltes bandes, sí. Mm -hmm. sí, sí. Sí, perquè surt de... És el passa aquí casa nostra, no? Sí. A la que graves sí. alguna cosa, és el que dius tu, et feies molt esforç, et deixes molts diners i després de la música d'aquí, com aquella la despreciem una mica, no?, també, Exacte. a vegades. Tu graves algun nivell professional, de nivell internacional i tal, fas el gran salt, inverteixes uns diners, una il·lusió, i realment, jo a nivell, jo, això, tot això ho pensava abans d'entrar a la banda. El treball, és un molt bon treball, jo crec que el resultat és superbo i no es veu compensat ni de lluny, continues tocant a agaritos cutres amb catxes ínfims i t'has deixat molts calers i molta il·lusió i molt d'esforç. Llavors, bueno, doncs entra una cosa i l'altra, doncs creiem que Sargon ja havia arribat a la seva fi. Bueno, doncs anem a escoltar aquest de gel, molt bé, uh, que si no recordo malament també té inclús videoclip. Un videoclip, sí, és un pedazo de single, es poden veure per YouTube. Doncs... No, no salgo jo, surto el cantant <laughs> original, però està de puta mare. Doncs anem a escoltar, va. si una llàstima, eh, que Sargon... Jo crec que sí, tio, perquè no queden no queden gaires grups de, de metal d'aquesta qualitat, crec jo, a Catalunya. No sé si s'està creant una nova escena, com a mínim de metal, parlant d'un metal melodic, no pas de metal extrem, exacte, que potser sí exacte. que hi ha una escena més més canyera, underground, però però fotent molta de canya, no? Però de metal així, melodic i tal, tio... Hem anat marxant tothom i queden sí, sí, molt no, poques no, propostes que, fermes, eh? Busques grups cantats en català i trobes molt poqueta cosa. Molt poqueta cosa, tio. Així el, el que tu dius, eh? Si de demet a l'extrem sí que doncs tenim els, els foscor, els vidres a la sang... Foscor, bueno, i tota mm. aquesta penya, no? Que realment s'ho estan currant i s'estan creant una escena molt, molt potent a nivell internacional. Però sí, clar. però també hem de dir... Exacte, a nivell internacional. Sí, sí. Aquí tampoc. Que aquí no, perquè no, no. vam conèixer un dels membres de Foscor i, i ens ho deia Deu sí, la setmana que ve em vaig al Regne Unit a tocar L'altra sí, me'n sí. vaig a Alemanya l'altra me'n vaig a no sé on sí, Diu, però, però que aquí... aquí no surten bolos ni patràs no hi ha manera o sigui... sí, sí, però què hi hem de fer tio, vull dir sí, és, és... nosaltres no canviarem el món el el programadors fein... dels, bueno... de les sales de Catalunya, si us plau, porteu a la gent d'aquí nosaltres <ríe> estem molt contents ara mateix amb el tema de, de l ovella i tal pel tema de de a la com, perquè realment Joder, és un pro... som un programa de rock i tothom ho sap, i estarem uh -huh. en una ràdio important, d'una a tres de la matinada als divendres, i bueno, és, és guai no, que hagin apostat una mica per Naltos i que ens donin aquesta oportunitat, perquè uh, el rock dur tampoc te veu a les ràdios a no. grans. O sigui, exacte, o estàs en no, no, una no. local municipal uh -huh. o, o no et menges un torrat. Exacte, no hi ha, a part del programa Com Perdón de José María Carrasco i Su Taverna del Llop a, a la ràdio 4, que és una hora, però tampoc és rock dur, és música en general, sempre té una mica cap al rock, i el, el nom de Caballero, que és la persona que anem a substituir, que fa el programa a l'altre cada lluny a la com, però també té bastant d'indi, el que és un programa concret, de rock dur, a la ràdio, ja sigui comercial, ja sigui pública, eh, a Catalunya, no n'hi ha, no n'hi ha. No, no, no. I de fet, és... ho trobo greu. Sí. Ho trobo greu. Bueno, nosaltres sempre ho diem, som els repudiats de la societat, vull dir, el, el món del metal, però una ràdio no, no que és trobes. pública, com per exemple... Bueno, les ràdios públiques que hi ha a Catalunya i tal, eh, ets públic, vull dir, vius ah. dels, dels impostos, per així ho Hi ha moltes bandes de rock, no falta ni anar-se'n al rock du, de rock, que, que no estan sonant a la teva ràdio i tenen el mateix dret que dels altres estils, perquè és una ràdio pública i si tens un programa de música s'apunxa de tot, crec jo, eh? Des del meu punt de vista. I això no es fa. I moltes bandes doncs, els hi passa com a Sargon, que per culpa del poca, de la poca repercussió mediàtica, es van obligades a plegar. I s'estan carregant una escena que... que s'estan sí, es carregant, carregant una escena que ja sigui nacional, ja sigui internacional, s'estan carregant una escena que segons els entesos no mou gent. Això és mentida. Però després es munten coses i resulta que hi va un fut de gent. Sí. O sigui... En un principi deien, Bú, Sonisfera, Barcelona, no causarà sensació perquè ja tenim el Primavera Salt, ja adéu. tenim no sé què... Bueno, ostres, és veritat, són dades de l'organització, les dades de, dels mitjans i tal eren 40.000 assistents, les dades de l'organització, 70.000, si agafem la mitja ponderada, que és el que diu tothom, entre 55.000 i 60.000 no persones. però també l'organització és una que van vendre les entrades, ells saben quantes en van vendre, Clar, i quantes això, atraïdes no? o sigui, si ens van donar. Dius, ostres, em portes un festival... De, de metal a, a Barna. Sí, I, no només. I el metal. primer any ja te Era metal cañaríssimo, era, era metal molt bèstia. Sí, era molt dur. Lo més gay era metàl·lica, saps? Sí, sí, sí, totalmente d'acord. plata, tot. sí. Sí, sí, és que és així. Eso es sociedad alcohólica, que també... Bueno, però tenen son... fot més... la, la, la seva caña i, i clar, aquest que diguis que sí el següent any ja no el fagis a Barcelona. Sí, sí, és trist, bueno, el Sonisphere a mi em va saber super greu, però sí és això, tio. també de fet per nosaltres, eh, el Sonisphere és el festival innombrable. Innombrable. O sí, sigui, directament no en parlem. Quan, <ríe> jo vaig Ho ve, la notícia i fins aquí. Jo vaig engegar també una, una campanya via Facebook d'una Mercè més heavy. Sí. Ja, ja no més heavy, sinó simplement algun grup de rock, perquè l'any passat només van portar bé Richard. I, I, I encara sort. I encara sort. El van portar el dijous, a les 12 de la nit, sí, que gran... dius, divendres hi ha gent que treballa, no ja. podrà anar. Va ser un gran concert, eh? Saps? Saps? Sí. No, però, però jo em refereixo a això, jo no dic que em portin metàl·lica, jo no dic que em portin mega, de ja, ja. no, la Mercè, però, però és que hi ha grupets de partit. Bueno, podria tocar Lilith, podria tocar Apex, que són d'aquí mateix. Podria tocar Benjar, exemple, tio. Podria tocar el Benjar, home, seria fantàstic. No, no, però... però què passa? Que Barcelona no apostarà per això perquè, segons ells, no mou a la no, gent. No, perquè, no, no, no, perquè no el perquè sonar no... i el... Ells saben que mou, eh, I tio. I el primavera sound porta més gent. No els agrada, sí. clar, clar, no, no, els agrada que... no és que no mogui, tio. Perquè... I, I també diuen que, que, que són bruts, que Eso. som no sé què. Dic, vale, perdona, amb un concert d'indi no veuràs mai cap got de cervesa al terra no veuràs mai que No, clar, a veure, és que ens fot molt dels nervis. I clar, jo vaig engegar aquesta proposta, vaig anar recollint firmes, el que passa és que no n'he recollit prou, com per presentar-ho, però, bueno, és que si hagués recollit tota la gent que estava apuntada al grup del Facebook que vaig crear, doncs haguéssim rondat les mil firmes. I això, ja, que, no, això que no tinc mil amics jo, que no firmen només els meus amics. No, no, va així, va així, la cosa. Però és que és això, B Metallica o ACDC, per exemple, quan va venir. Bé, o esquís, fer, bé, que van venir no fa gaire. Esquís, Aerosmith, i et peten el recinte al Palau Sant Jordi un dia i l'altre dia al Palau de... Bueno, el, el, dic Camp de l'Espanyol. Ah, sí, eh. I eso no sale en ningún lado. Ara, vén no. Coldplay i ja et surt tot arreu, saps? Sí, no, un, no sé per quin concert va ser. ser la, ara no me'n recordo, va, un, un concert d'aquests sonats que va haver últimament. És que no me recordo exactament què era. El dia després el buscàvem en els diaris, allò, a veure si diuen alguna i l'únic que vam trobar va ser, no, em que va ser per l'amor la de Dio, que dius... Exacte, sí. Que dius... Déu-n'hi-do, per l'amor de Dio vam, vam trobar amb un raconet, res, un quadradet de dos por dos. És tot Com, que hi havia. Quan t'enlaxava, t'ho diràs, sí. el Rainbow, <ríe> creador això, del heavy que... metal, Exacte. hola... Dius, no I en canvi, al costat hi havia mitja pàgina de l'amigo de Kurt en que ara toca la guitarra. Jo dius, tinc, hosti. tinc bastant del cert de que no és tema de que no sàpiguen que mou gent, perquè saben que en el fons sí que mou gent, però que simplement a la gent dels mitjans és un estil que no els hi crida l'atenció. No, almenys aquí, perquè també surts mica... d'aquí hi ha molts més festivals. Sí, sí. sí per la resta d'Europa hi ha molts més festivals. Sí. Bueno, ens anem d'anar a fora. Fins i, i tot si te'n vas una miqueta cap a dins d'Espanya, sí, també I I sí, hi ha i més, sí, hi ha hi ha més, més ja. I cap avall, mira, aquest any es va cansar la, el Lorca Rock i han tret el Metal Lorca. Sí. Hi ha hagut uns altres organitzadors que s'han bellugat i han creat un festival que per ser el primer any 25 euros i està de puta mare. Ja Home, I aquí no... L'orca de l'any passat també tenia un cartell per flipar. Molt important. Per, sí, flipar. Sí, sí. Doncs sí, per això estem molt contents perquè ens considerem una mica, ara mateix ens considerem una mica banderats en aquest sentit. En aquest sentit, no? en sentit de, bueno, tio, tenim responsabilitat de durant l'estiu fer un bon programa de rock du a Com Ràdio i tenim moltes ganes i esperem que us moli molt a tota la gent com que a més a més doncs, molts estarem de vacances pues, l'escoltarem, divendres a la nit exactament. és una bona opció divendres a 1 a 3 i si no a Com Ràdio tenim els podcasts també i us asseguro que fotrem canya i que serà un programa en condicions comencem amb una entrevista amb Rosendo Mercado que nou àlbum i per recolzar l'escena de Barcelona el segon programa tindrem el Scannibal Queen en mm -hmm. directe presentant el seu treball que sortirà a l'octubre, faran un acústic i tot el programa Mireu, i tal, i presentaran els àlbums en primícia completa, serà l'única manera que tindreu d'escoltar-los fins a l'octubre és a dir, que bé. pinta guai Anem a reivindicar el heavy metal Anem! Vinga. Sí, fem-ho amb una banda alemanya right. una banda alemanya Abanderada amb... aquí per, per N'hi ha vostre... moltes més N'hi mo... ha moltes més, més. més Estem parlant de Metallium Exactament. Una banda... True metal de cascomorro. True metal de verdad. Amb el Henning base a la veu, que és un person. O sigui, veure en directe és brutal. Sí, Us ho recomano a tots. Viuen a Mallorca, no, aquesta gent? <ríe> quasi, quasi. Ah, sí, N'hi ha algun que viu a Mallorca, ah, sí? eh? Sí, sí. Mira, no ho sabíem, això. I fins on jo tinc entes els Iron Maiden tenen un pis aquí a Badalona. O sigui que... Ah, sí? sí. Per, això, per això venen sempre aquí. Vaya tela, que bo. Sí. Doncs... doncs anem a escoltar -ho. Això és heavy metal. Aquí estava la nostra reivindicació eh? Ahí está, con metalium a Heavy metal poder, home ay, ay. Però jo, jo és, és això El que parlàvem, és una llàstima Que, que proposis programes a, Depèn de quines emissores sí. I et diguin que no perquè no és lo seu Sí, sí, bueno, no perquè no es l'useu, sinó simplement no, a mi, a perquè mi això, no hi interessa. A mi això m'ho han arribat a contestar. Sí. És que no és l'estil de l'emissora. De fet, eh, jo et I, vaig i, proposar d'anar... I estem, estem parlant, perdona un segon, sí, estem sí. parlant d'emissores públiques, d'emissores de pobles. Sí, sí. És que no és l'estil de l'emissora, no? Sí. Escolta, perdona, o Si sigui, el teu estil és l'estil que et demani la gent. Exacte. Perquè t'estan pagant els del el teu poble, el que, el que deia el Benja. De fet, I... en una ràdio que es fa a Barcelona però que funciona només per internet ens va, bueno, vem enviar un d'això perquè, eh? Pots bueno, l'escàner radio, per llo directament escàner FM. Ehm, ben um, veure que a part de ser molt promotors d'al Primavera Sound i de tota l'escena scena indie i tal, també feien programes de regui, tenien un programa de rock i coses així superalternatives i vem dir, després potser els hi pot interessar un programa de heavy metal. No, heavy metal no, no ens interessa, això no toquem, diu. No, però fas un programa de rock, mm. que és rock light, i el rock tu no t'interessa, dius, no sé. No sé, no, no, no conec l'emissora. <laughs> però crec que, crec que no és de barri ni res, no és una emissora comercial, bueno, sí, és Canel FM? Sí, sí, és, és bastant comercial. Sí, i és d'aquestes només per internet i tal. Mm -hmm. Ah, mhm. Uh -huh. Que dius, hi ha poca... Bueno, hi molta gent que escolta ràdio per internet, és veritat, però bueno, si sí. és tan especialitzada, tampoc ampliaràs horitzons, podríem sí, dir, exacte. no? O sí, sigui, exacte. Però no bueno, ells és més rotllo DJs, primavera sound i tot això, i bueno. Lo que se lleva, troners. Sí, sí. <laughs> Som unes ovelles negres. <laughs> Totalment. <laughs> però, és que, però és que és una llàstima. Som els pitjors Perquè és que jo considero que no es porta al que no es porta. A aquest estil. O sigui, evidentment que hi ha seguidors, però és que els mateixos seguidors estan del rock du i els mateixos seguidors tens de música folk i els mateixos seguidors tens de... O menys. Realment tu vas a qualsevol tenda de discos i la secció que hi ha segur és la de pop rock internacional i la de heavy. Exacte. Saps? Vull dir que, que en realitat som gent que compra discos i que assisteix a concerts i tu mires les programacions a les sales de Barcelona i el 40% de les coses que hi ha és rock du o, o, o metall. Joder, tio, realment, eh, jo crec que som una escena sí, més, bastant més, més forta que deies, del, del que, que ens pinten. I més és el que deies, que les sales s'emplenen i la gent hi va. Sí, sí. I paguem les entrades el que ens demanen, si són 20 euros, si són 30, el I que avui, sigui. I avui I en dia, anem? amb internet, jo no sé què ha passat, però jo realment vaig per les portes dels instituts i veig amb molts nens heavis a molts, vull dir, jo trobo que hi ha un revifament aquí, i no heavies, o sigui, sea, paelloskis i Iron Maiden són una mariconada, ¿sí? els veig tots amb sí, sí, coses sí. superbrutals i superbestials, vull dir que els nens que estan pujant realment estan bastant interessats en els sons extrems de, del rock du i de, sí, sí. del metall, eh? Vull dir que, no sé, tio, ens hauríem de fer una mica més de cas, però bueno, poc a poc ho aconseguirem. I tant. I amb, el teu, amb, amb el teu impuls, des de la Com. Sí, bueno, l'impuls a tots plegats. Bueno, però tu arribaràs més lluny. Home, n'entos portem anys lluitant, això sí que és veritat. I nosaltres no, no descansarem. El que sí que descansem és ja aquesta temporada. Nosaltres sí, també, marxem, també està bé, descansar. Sí, eh, de tant Tenim en tant. Farem unes vacancetes, res. I nodrir-nos de novetats, que al mes de finals de juliol, agost, venen carregadíssimes de, de nous àlbums que aniran apareixent, uh -huh. però hem de marxar amb friki. Tu bueno. coneixes, això? Mira quina sintonia, nen. El moment friki. Què et semblen els ocos-pocos, ara Ja n'havia sentit, tio. Ah. Benjar no sent que però jo sí que us escolto de tant en tant. I el moment, moment friqui me'l conec, perquè eh. nosaltres també tenim un moment friqui al nostre ah, programa. El freak show, a Ovella Negra Rock, des del primer programa és l'única secció que s'ha mantingut. Ara, a la Com sí que aquesta secció la deixarem una mica de banda, el Freak Show. Potser sí que punxem temes friquis, però no com a tal. Però m’ha va molta gràcia que també tinguéssiu el moment friqui. Home, oh, i tant, Idan. És que vam començar a descobrir coses i va ser... Això, de posar, hem, de, hem de fer una petita secció, hem d'acabar sí. el programa sempre ah, amb un divertimento. De fet, i també... en, en un principi Calibeta l'únicament era una pues, anar en cançons i tal, i va, va néixer la secció del friqui i la secció no, del i el, clàssic. I el, el primer dia, ja. O sigui, des del primer que també portem perquè em sembla que ens vam estrenar el Reno Renardo Fíjate, eh? O sigui, gran, un grande grande. grande, grande I no en portem 99 perquè hi ha hagut programes especials i cosetes així però en portem 86, em sembla, o sigui Déu-n'hi-do, I... eh? No, no, està força bé És guai, tio, és una que no s'ha de perdre mai I Marchem amb el nostre himne Marchem amb l'himne de Turises i el seu Rasputin que ara que parlàvem que s'han de mesclar coses i que sempre està bé la, les mescles, doncs per què no barrejar la aquí música tenim, disco exacte. amb una miqueta de battle. Man, Clar que no? sí, home, com ha de Benja, moltíssimes gràcies per venir amb a aquest vosaltres. conviat, que et vagi molt bé l'aventura a la Com aquest estiu, que segueixi tan bé la cosa amb l'ovella negra rock, i ens anem veient pels concerts. I... Moltes gràcies a vosaltres per, món del per estar aquí a Calimeta, per convidar-me aquesta tarda a passar una bona estona amb vosaltres i per continuar recolzant l'escena metàl·lica, tius, perquè fa falta penya així. I tant. Estem tots en el doncs mateix corral. Una abraçada. Bon estiu. Molt bon estiu a tothom. Bones vacances. Disfruteu de la platxeta, piscina, muntanya o on vulgui que us n'aneu. Si és que marxeu. I si no, a currar. Com sigui. Exacte, a currar. Que també va bé currar. Que també fa falta. De, de, de tan tan. Nosaltres tornarem al setembre. Quin dia? no se idea. sap ja se sabrà no? ja se verà estigueu atents al el... sí, ens podeu tot i que estiguem de vacances ens podeu enviar el que vulgueu al calimetal. calimetal666 sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, i si no calimetal al facebook i ja està home. ah exacte Tim, bon estiu a tothom molt bon estiu que vagi bé adéu, adéu. Adéu.